Kapittel 5 Men det reiste seg et stort skrik fra folket og deres hustruer mot deres jødiske brødre. Og det var noen som sa, Våre sønner og våre døttere gir vi som pant, slik at vi kan få korn og kan spise og holde oss i live. Og det var noen som sa, Våre marker og våre vingårder og våre hus gir vi som pant, slik at vi kan få korn under matmanglen. Og det var noen som sa, vi har lånt penger på våre marker og våre vingårder til avgiften til kongen, og vårt kjød er jo som våre brødres kjød. Våre sønner er som deres sønner, men se, vi er jo ferdige med å tvinge våre sønner og våre døttere til å bli slaver, og noen av våre døttere er allerede undertunget. Og det er ingen makt i våre hender når våre marker og våre vingårder tilhører andre. Jeg ble nå meget vred straks jeg hørte deres rop og disse ord. Og jeg overveide saken i mitt hjerte, og jeg begynte å klandre de fornemme og styresmennene, og sa så til dem, «Dere krever åger, en hver av sin egen bror!» Videre fikk jeg i stand en stor samling på grund av dem. Og jeg sa så til dem, «Vi for vår del har kjøpt tilbake våre jødiske brødre som ble solgt til nasjonene, så langt det sto i vår makt. Vill så dere samtidig selge deres brødre, og skal de selges til oss?» Da ble de målløse, og de fant ikke ord. Og jeg sa videre, «Det som dere holder på med er ikke godt. Bør dere ikke vandre i frykt for vår Gud på grunn av nasjonenes, våre fienders hån? så jeg, mine brødre og mine tjenere, gir penger og korn som lån blant dem. Jeg ber dere, «La oss holde opp med denne utlåningen mot rente. Jeg ber dere, Gi dem på denne dag tilbake deres marker, deres vingårder, deres olivenlunner og deres hus, og den hundredelen av pengene og kornet, den nye vinen og oljen som dere krever i renta av dem. Till dette sa de, vi skal gi det tilbake, og vi skal ikke kreve noe tilgjengel av dem. Vi skal gjøre nøyaktig, som du sier. Da tilkalt jeg prestene og lot dem sverge at de skulle gjøre etter dette ord. Dessuten ristet jeg ut min brystfold og sa så måtte den sanne Gud på samme måte riste ut en hver man som ikke oppfyller dette ord, fra hans hus og fra hans ervervede eiendom, og måtte han på samme måte bli ristet ut og bli tom. Till dette sa hele menigheten «Amen». Og de begynte å lovprise Jehova. Og folket gikk i gang med å gjøre etter dette ord. En annen ting. «Fra den dagen da kong Artaxerxes bemyndiget mig til å bli deres stattholder i Judaland, fra hans 20. år til hans 32. år, i 12 år, spiste jeg selv og mine brødre ikke det brød som tilkom stattholderen. Når det gjelder de tidligere stattholderne, de som var før mig, hadde de gjort det tungt for folket, og de fortsatte å frata dem 40 sekel sølv til brød og vin hver dag. Ja, så deres tjenere tyranniserte folket. Jeg for min del gjorde ikke slik, av frykt for Gud. For øvrig tok jeg del i arbeidet på denne muren, og ikke et jordstykke ervervet vi oss, og alle mine tjenere var samlet der til arbeidet. Og jødene og styresmennene, 150 man og de som kom in til oss fra nasjonene rundt oss, var ved mitt bord. Med hensyn til det som ble gjort i stand hver dag, ble en okse, seks utvalgte sauer og noen fugler gjort i stand for meg og en gang hver tiende dag var det all slags vin i overflod. Og det brød som tilkom stattholderen krevde jeg ikke i tillegg til dette, for tjenesten lå tungt på dette folket. Åh, kom i hu, min Gud, til beste for meg alt det jeg har gjort for dette folket.